усольців углядівчись брудні ноги, що лежали на циновці. колодка була перехоплена ланцюгом. Гранично тихо і обережно перебрались до другого контейнера. З нього теж пробивалось світло, бо воніли два чоловічі голоси. «Ну, ти нас запередів, спасу нема. Хочеться спати, а ти виняєш і виняєш. Доведеться тебе задушити». «Ну, хіба я винуватий?» – виправдовувався хтось невидимий. Кишечник зовсім розладився. «Здуває так, наче ось-ось розірве». «Значить, не жари нічого. Та з голоду ж подохну. І так однією баландою годують. Ну і здихай, інакше утопимо в баланді. Цікаво, а хто нам жорево носитиме?» – загундосив третій голос. «Чули, вони всією шоблею їдуть на весілля. Сказали, що у нас буде аж п'ять днів вихідних. Ну і, слава Богу, відіспимось». «Воно, конечно, тільки шош. Але чи даватимуть хавчик?» а то точно з голоду всі повиздихаємо, ніхто й пернути не зможе, навіть Петрус. У сонціві кирилко, помацавши переконливі замки на контейнерах, рушили в напрямку похмурого сутеніючого палацу Магараджі, у якому панувала наркобандерша Мама Роза. Дивно, але вхідні двері не були зачинені. Однак дослідники вирішили догляни спокушати і не лізти навіть куди. Все, пора ноги виносити». Перемахнувши через височений паркан з білої цегли, про всяк випадок рушили вуличкою до палацу Громи Джомаченка. Завмерли біля воріт, втиснувшись в кушбуску. І дуже вчасно. На ганку в співано почувся шум. Відчинились двері, хтось вийшов. Забобоніли три різні голоси підпилих чоловіків. Потягло сигаретним димом. Сподіваюсь, Смола, ти моє прохання? Я поки мамі нічого не кажу. А ти цих архарівців, що залізли в мою машину, знайди. Підключився у братво. Ну, я ж тобі сказав, якщо це гастролери, тоді буде дуже важко. А якщо місцеві, то, звичайно, знайдемо. Сто відсотків. Нехай усе повернуть. Ми їх потім на кіл посадимо. Певна річ. У крайньому разі є запасний хід. Притиснемо, як компенсацію одного кента. У розмову втрутивсь третій голос з кавказським акцентом. Відбився від рук директор лікарого рідочного заводу. Ну, дуже заможний мужик. Так що нічого мама Роза не довідається, не переживай. Смола, я тебе дуже прошу. Через три дні вся родина їде на весілля в Черкаси. Повернемось через тиждень. Ти за цей час знайди падлюк, а за мною не забариться. З-під землі дістанемо. А не дістанемо, є ще один запасний хід, крім директора лікарогорілчаного заводу. Ха-ха, загодів кавказець. Цього алкогольного тостосума ми і так віддамо на потагало Смолі. Зате буквально завтра ми одержимо два банківських кредити. Віддеси, мамі, рози й наші частки, щоб не хвилювалися. А за півроку повернеш, так що прикриємо твою дупу з усіх боків. Ви справжні друзі. Ти теж справжній друг. Такого юриста загарбав, вай-вай. Та ми з ним усю столицю відпередолем, бувай. Ступнули дверся та авто, завівся двигун, засвітились фари. Ворота автоматично відкрились, і на вулицю виїхала новенька «Тойота». Повернувши праворуч, авто гулькнуло в пітьму і щезло. В тішенні зібраною інформацією, у сольцеві керівку також рушили додому. «Ну, і добачиш, Петера в долоні, Віктор, ідея завжди приходить, коли починаєш діяти. Отже, у нас є три дні на те, щоб, як слід підготуватись. Ти сам чув, законно доїде в Черкаси на циганське весілля. А в них є гарний звичай – ушановувати молодих повним складом». Тобто вони тягнуться на такі заходи усім випадком. Виходить, будинок практично обезлюднює. А той, хто залишиться, нам не стане особливо перешкодою. Нейтралізуємо. Для діла нам потрібен автоген, зубило молодо ломик. а зброї. Наявність зброї це завжди спокуса нею скористатись. Навіщо нам мочити якийсь дрібізок? Обійдемося фізичною спритністю, ножами і газовими пістолетами. Ти мені вибач, але гранатку я про всяк випадок візьму. Ну, хіба що про всяк випадок. А тепер розбігаємось. Треба підіспатись. Дасть Бог світ, дасть і совіт. Та вже й так ранок. Дивися, сонце фарбує ніжним світлом стіни радісних халуп. До речі, мене дуже спантеличили металеві контейнери з людьми. Зачинені, в кайданах. Напевно, раби. Хіба ти не чув про такий бізнес? Викрадають людей, садять на ланцюги і примушують по-рабськи працювати. Нещодавно накрили такого підприємливого власника. П'ять років у підвалі тримав жінок, які день і ніч шили сукні й халати, а той продавав їх на базарі. Де він їх бере, ніхто ніколи не цікавився. а жінок вважали безвісти зниклими. Одна з них увійшла в довіру, бо жила зі своїм учителем, то вдалося втекти на волю. Що коїться, може, ковернемо? Мене теж бентежать ті ящики. Але я не думаю, що нам варто займатися їхньою розгадкою. Інакше можемо не встигнути розгадати основне. Де лежать гроші? Вилучити їх. Ось наша задача. Розділ двадцятий Лещинський зустрічається з керівником паралельної розвідки. Рудольф Карлович, стоячи на мальовничому бережку сонячної десни, вудив рибу. Тиху радість навіювали плини ріки, зелена мурава, сосни, верби. Тішили спів птахів і польоти джмелів, метеликів і бабок. А ще те, що ловилася рибка, переважно карасики. Які ж вони солоденькі в сметанці, з насолодою думав рибалка. Поруч з Лещинським нечутно з'явився кремезний чоловік, за одягом і солом'яним брелем, дуже схожий на дачника-садівника. Виглядав, як кажуть, під масть, тому що ця подія відбувалася на дачі одного з заступників генерального прокурора країни. Щоправда, сам хлібосольний хазяїн дачі, п'яний як хлющ, відсипався. «Привіт!» – кивнув Рудольф Карлович і простягнув прибульцю руку для рукостискання. Відзначимо, що долоню Лещинський подавав далеко не кожному. Це було знаком великої прихильності. Добрий день, відповів гість. Лещинський подивився на ролекс-гостя. По тобі можна звіряти годинник. Служба така, відповів Григорій Дорожко, Начальник паралельної розвідувальної служби, який і гадки не мав,